Не спати, не спати, на мить задимав і відразу ж виразно побачив перед собою матір. Вона померла, коли мені було 14 років. Рідне обличчя то наближалося, то відпливало чимось стривожене. Трудно тобі, синку, почув я грудний співучий голос і прокинувся від протяжного гулу. Зовсім низько над нами кружляв літак. По звуку вгадав Дуглас. З оберамком соломи вибігаю із землянки. Повискакували хлопці, запалали факели. В одну мить спалахнули три купи хмизу. А в горах знову туман. Дивно, що таку погоду і летів без попередження. Дуглас робить одне коло, друге, третє. Але ми його не бачимо. Чи видно йому наші багаття? Зробивши прощальне коло, літак зникає. Розділившись на чотири групи, почали обшукувати довкола ліс. Першим примчав Гриша. Товаришу капітан, мішок з вантажем. Знайдено у 150 метрах звідси. Ожили, повеселилися наші дівчата. Допомогли принести мішок. Через пів години всі мішки були знайдені. Маємо нові сіверки, радіоживлення, шифр, автомати, пістолети, патрони, то і продукти. Цукор, сало, консерви, шоколад, печиво тощо. Є чим поділитись із польськими друзями. А в досвіта повернулися хлопці Близнякова. Завдання виконали. Не обійшлося, правда, без ЧП. З обриву Звалився віз, ранило митю. Принесли його, потрібна термінова допомога лікаря. Але у нас його не було. Ян Новак. Довідка. Тим підтверджую, що громадянин Новак Ян працював лікарем у польському партизанському загоні Гардого вилікував двох тяжко поранених із моєї групи і подавав медичну допомогу іншим моїм бійцям. У зв'язку із визволенням території, на якій діяв партизанський загін, лікар Новак і його дружина відправлені у місто Домброва-Гурніча, місце їхнього проживання. Комендант бойової групи капітан Михайлов. Підпис капітана Михайлова Засвідчує начальник розвідувального відділу штабу 38-ї армії полковник Чернов 241945 року. Він прийшов до нас із загону гардого. Як тільки дізнався про поранення миті. Партизанському лікареві було під 30, але всі його в загоні звали Яником. А ще величали паном-студентом-доктором. Війна застала Новака на третьому курсі медичного факультету Варшавського університету. Ян змушений був повернутися у своє шахтарське містечко Домброва-Гурніча, так і не ставши дипломованим лікарем. Але йшла війна. Хвороб побільшало, медиків поменшало. Місцевий лікар призначив Новака своїм помічником з хірургії. Гурничанам, Припав до вподоби пан доктор студент рука легка, язик як бритва. Завізити брав зовсім мало. З літа 1943 року Ян час від часу став кудись зникати. Мати плакала, батько ж ні про що не розпитував, здогадувався, де пропадає син. Одного разу, коли Яник знову зібрався в ліс, батько мовчки поклав у секвояж сина чималий шмат сала. «Їм там потрібніше». Так Ян наїздами лікував партизанів загону Гардого, а в листопаді 43-го зовсім перебрався до них. Тут зустрівся з Інгою, Інгіборою. Дівчина працювала медсестрою в одному із госпіталів і була зв'язковою партизанського загону. Бачив я її в бою. Стріляла вона влучно, справжній снайпер. І нашого Яника з першого ж пострілу Сілила в самісіньке серце. «Любов не пожежа, запалає – не вгасиш». Ян блід червонів, як тільки з'являлася Інга. Всі його спроби освідчитись були марними. Інга всіляко уникала зустрічі з паном студентом-доктором,